Побачивши мене, він рванувся вгору і застиг, злегка повертаючись на одному місці, ніби підвішений на скрученому шнурі. І тут я зрозумів, що вбив нині орлицю, вбив матір, дружину, і ось удівець прилетів, щоб помститися. Мені треба було оборонятися і вчинити цим самим ще один злочин. Орел порве мій намет і все одно вступить зі мною у двобій. Я кинувся до намету, схопив рушницю вибіг. Тим часом птах упав каменем на землю, спіймав у пазурі мертве тіло своєї подруги і важко піднявся з ним у повітря. Низько пролетів над пустелею і сів на сопці. Там, де кілька годин тому, Сиділа орлиця. Запізнився. Може, орлят годував або шукав якоїсь поживи, щоб пригостити подругу. Тепер сидів чорним силуетом над розпростертим трупом, горбатою тінню, вирізьблювався на розпаленому тлі неба непорушно і скорботно. Я зайшов до намету. Взяв книжку в руки, але не читалось. Крізь відхилену пілку виднівся темний силует. Я вийшов, вистрелив у повітря, щоб сполохнути орла, та він навіть не поворухнувся. І тоді я вперше відчув мертвоту пустелі. Напевно, я вбив, що світлий живе в самому собі, Бо ж тепер побачив, що довкола нема ні стеблинки, пер'ючі осоки, а тільки мертва колючка. Тільки мертві піски повзуть барханами до розпеченого обрію. Я сам убив життя постелі. Орел сидів на сопці і другого, і третього, і четвертого дня. Живим докором мого сумління. І я пішов до нього. Я не міг більше дивитися на його муку, хоч і не вірив, що він буде їсти консервовано запашне м'ясо, яке я взяв з собою. Долоню пік метал рушниці, я підійшов зовсім близько, змахнув рукою, орел рухався. Він був мертвий. Я поклав біля підніжжя сопки свою рушницю. І подався назад, нестерпно самотній. За рік, коли в пустелі виросли перші нафтові вишки, я повернувся додому. З дружиною ми живемо, хай позазрять інші, тільки з того часу. І донині дивна тривога лягає тінню проміж нас. Часом серед ночі пробуджуюся від страшного причуття, Пориваюся до ліжечка дитини і наслуховую, як вона дихає. Потім крізь темряву придивляюся до обличчя моєї коханої, і тоді мені згадується горбатий силует орла над розпростертим трупом орлиці. Я буду дружину, щоб переконатись, що вона є. А мисливство, само собою, покинув. Назавжди. 1963 рік. Тополина Заметіль. Моїй дружині. Над моєю весною звіялась тополина Заметіль. Мініатюрні парашутики несуть стиглі зренця у літній безвісті. Сідають на карнизи, на квітники, на голови людям, а деякі і в родючу землю кануть. Наді мною шелестить стигло зеленим листям моя тополька. Посадилась вона без мене, та я підливав її березневими сльозами мого дитинства, зігрівав квітневим теплом ранньої юності, живив травневим щастям мого кохання. І виросла вона. Поруч зі мною під тополькою сидиш і ти. На провесні, коли наше деревце лише брунилось, Несміливо кучерявилось першими листочками, Ми мріяли про нинішню тополину за метіль. А нині якось дивно і тривожно Летить пушок, а ми не знаємо, Чи зійдуть зеренця. Та зійдуть вони чи не зійдуть, а наших голів чіпляються, і здути їх ми вже не в силі. Нам не сумно, тільки трохи тривожно перед літом, і тому ми хочемо повернутися до пори весняної брості і спитати себе самих, чи радіємо ми тополиною стилістю. Тільки нині, бо завтра вже буде літо, буде і спека, і животайні дощі, і грози, і град, все буде, і ми йдемо у літо, хочемо йти. А нині я дякую тобі, мій друже,